Domnului. Haideți să deschidem scripturile noastre la pagina 1146. Aș vrea să citim din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, de la versetul 10 până la versetul 22, cuvântul Domnului. Efeseni 2 de la 10 până la 22. Iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să o în ele. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți-ne tăiați prejur, de către aceia care se cheamă tăiați prejur și care sunt tăiați prejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos fără drept de cetățenii în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. De acum, dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Că el este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nemicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos. În el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el voi sunteți zidiți împreună cu el, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne, vin să cer în această dimineață cuvânt din partea Ta pentru biserica aceasta. Aș dori să fie cuvânt potrivit, de zidire. Tu știi mai bine care sunt frământările, care sunt problemele fiecăruia. Tu știi bine care sunt frământările și problemele de acestei biserici. De aceea te rugăm, uitându-ne în Scripturi, să ne ajut să găsim nu soluții omenești, ci soluții duhovnicești și soluții biblice. Te rugăm să ne vorbești tuturor prin Duhul, să ne îndreptăm căile noastre. Am vrea ca după ce ne vom fi uitat în scripturile acestea, să nu fim niște ascultători tuci și să plecăm neîndreptându-ne fața spirituală spre Tine. Ce am vrea să ne îndreptăm privirea spre Cel care este ținta de săvârșirii noastre și să ne îndreptăm chipul spiritual după Tine. Ajută-ne, Doamne, să... Fim transformați, să fim schimbați, nu numai în mintea noastră, ci în faptele noastre să se vadă în următoarea săptămână și pentru restul vieții noastre, că am înțeles cu adevărat Scripturile. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum spunea fratele Titi, mulțumesc pentru prezentare și dacă nu reușit să notați tot în această dimineață veți găsi predica pe blog în următoarele trei zile de aici înainte puteți să le spuneți și celorlalți care n-au fost unde pot să găsească lucrurile la care aș vrea să medităm în această dimineață mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de fratele Titi prieten mai vechi și văd atâtea de multe fețe cunoscute aici Domnul să vă binecuvinteze Um, Mi-am intitulat uh, Mesajul din această seară 9 meșteri mari și cu manole 10 Echipa de demolare a bisericii Aș vrea să facem un survol Prin toată cartea EFSN Și uh, pentru aceasta v-aș ruga Să aveți scripturile deschise Pentru că aș vrea cumva să împachetăm Această carte pornind Din această perspectivă Care ar fi Acei factori care Pot demola o biserică evanghelică. Iată ce spune Scriptura pe care am citit-o. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul ungului fiind Hristos, în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el voi sunteți zidiți împreună ca să fiți lăcași al lui Dumnezeu prin Duhul. Foarte mulți termeni care vin din construcții. Clădire, lăcaș, zidire, piatra din capul unghiului, temelie Dacă este clădire înseamnă că poate fi și demolată Dacă lăsăm o clădire în paragină Și probabil unii dintre dumneavoastră ați văzut clădiri în paragină O clădire poate fi demolată cu răbdarea timpului Dar nu foarte violent Poate fi demolată și violent Nepăsarea, lipsa de grijă, igrasia Vechimea, cu tremurile, ploaia, soarele. Ați observat ce, suroră, ce putere are soarele. Dacă lași o canapea jumătate la soare, jumătate la umbră, jumătate de la soare este degradată. La fel se întâmplă și cu uh, zidăriile. Dar sunt și, uh, și noi, nu vorbim acum despre clădirile acestea. Clădirea aceasta, dacă am lăsat-o neîntreținută, probabil în câțiva zeci de ani ar colapsa, cine știe. Ar rămâne numai structura de rezistență. Dar noi vorbim acum despre o clădire spirituală, nepăsarea și grijă a păstorilor, igrasia tradiționalismului, învechirea în patim rele, tremurile conflictelor, surparea prin păcate ascunse, o ploaie de învățături eretice și soarele arzător al secetei spirituale, acestea pot să fie mijloace de distrugere a bisericii vii experiențele mele pe șantier nu sunt multe, dar am ceva experiență pe șantier nu pricep lucrurile în arhitectură cum le pricepe fratele Titi o vreme am făcut un hobby din studierea unor tratate de arhitectură și dat fiind lipsa mea de talent la desen asta mi-ar mi mai fi lipsit am renunțat cu totul la ideea de a face orice fel de design sau arhitectură, dar am avut ceva experiență pe șantier, de fapt prima mea experiență de muncă este pe șantier, am plecat de acasă în vacanță cam la vârsta fiului meu acum m-am dus pe un șantier și după cum știți cei care aveți experiență pe șantier în jurătură le țin acolo loc de punct și virgulă și am ajuns foarte șocat de mediul respectiv M a trebuit să mi-a stup cumva urechile, atunci a prima dată mi-a părut rău că n-am plouat pe la urechi și am, mi s-a dat de făcut următorul lucru Era o rampă Care se urca O rampă din aceea din, construită din scândură Care venea cam de la distanța asta Cam până acolo la mijlocul balconului Și meșterul conducător Era construit o casă Și era la turnarea centurii Și uh, plafonului Se turna plafonul din ciment uh, Și mi-a spus Uite, umpli roaba îți faci vânt cu ea și cum a făcut -a la dinaintea ta, așa faci și tu, te duci până sus. Eu eram la profil sportiv, alergător, am umplut roaba bine, având foarte mare încredere în forțele mele, am apucat uh, roaba de coarne, mi-am făcut vânt, dar greșeala mea a fost că mi-am făcut vânt atât de tare încât la mijlocul uh, rampei a început uh, lampa să, asta, rampa să vibreze, și m-a basculat cu tot cu roaba. Roaba s-a dus pe o parte, eu m-am dus pe cealaltă parte, s-a amestecat tot cimentul acela cu țărână, cu tot felul de e, mizerii și atunci a urmat ploaia de înjurături și tot felul de calificative. Atunci am hotărât că pentru mine e mai bună carte decât munca, deși în vara aceea am câștigat vreo 10.000 de lei. 10.000 de lei pe vremea anilor 80 era bani de omobra. Știți, moarte sigură cu cobra, dar mai sigură cu mobra. Asta îmi doream eu la vremea aia. Dar am făcut ceva bani și am fost foarte mulțumit. Acolo am cunoscut tot felul de personaje. Și aș vrea să rezum cartea Efeseni pornind de la câteva personaje pe care le putem întâlni pe orice șantier și le întâlnim și pe șantierul bisericii. Așa cum spunea, cred, fratele Traian Dorz, fratelui Paul, când era dezamăgit de toate problemele din biserică și de toate, toată mizeria care ieșea la suprafață în momentul când se urca la învon și îl vedea pe ăla, pe ăla, pe ăla cu toate păcatele pe care le știa din Consilierea din timpul săptămânii a mers descurajat și fratele i-a spus cred, fratele uh, Traian Dors dacă nu mă înșel, a spus în felul următor auzi, ce vezi tu, acum este o clădire în șantier când ești în șantier ești tot timpul plin de moloz dar trebuie să ai viziunea ceea ce va deveni clădirea aceea deci De asta când ne uităm în scripturi și vedem toate problemele Toată patologia aceasta Pentru că epistolele Pauline nu sunt decât un tratat de patologie a bisericii ne, ne arată cât de multe boli poate avea biserica Dar ce ar fi dacă un extraterestru ar veni uh, și ar descoperi din o bibliotecă În care există doar tratatul de patologie Cu toate spuzele, cu toate cancerele, cu toate fracturile Și ar spune ăsta e omul, ăsta e omul Nu, ar trebui să descoperi un tratat de anatomie Tratatul de anatomie încă se scrie Și Domnul ne-a promis că mireasa lui va fi fără pată și fără zbârcitură Dar aș vrea acum să ne uităm puțin la ce se întâmplă în biserică Primul personaj la care aș vrea să ne uităm este tânărul, ucenicul ignorant Vine pe șantier, este trimis de maică-sa sau de la lucruri ca să nu stea uh, acasă Este probabil în practică de la școală, nu vrea să învețe nimic Nu știe nici să bată un cu dar nici nu vrea să învețe este, uh, el, el știe pe unde trec tubulaturile de încălzire iarna ca să se ascundă pe sub ele Știe toate potloanele, toate dosurile de scară Și așa e de preceput în a-și proteja ignoranța încât nimeni, și dacă l-am să învețe cu forța, ceva nu poate Dragii mei, vedem în Efeseni de la 1 la 17 la 21 dacă deschide scripturile este o rugăciune a apostolului Pavel și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus, Hristos, Tatării Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui în Sfinți și care este față de noi credincioși în nemărginita, a, a, nemărginita mărimea puterei sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Pe care a desfășurat și continuă textul atât de frumos. Cred că una dintre bolile cele mai complete în bisericile baptiste care spun că sunt biserici care proclamă principiul sola scriptura este ignoranța spirituală, analfabetismul biblic. Ne vin copiii de la dumneavoastră din biserici, de la dumneavoastră din alte biserici, ne vin la școală, după ce au făcut la școala duminicală, după ce au citit Biblia să presupune cu părinții acasă, după ce au trecut prin licee, Baptiste și sunt complet analfabeți biblic. A venit în urmă câțiva ani, unul i-am dat fericirile la examen și a scris așa, ferice de cel blând, căci mielul blând suge la două oi. Asta a fost fericirea pentru el. Ne-am dus la, cu lucrarea la fratele Paul ne a frate, ce facem cu asta? Și răspunsul a fost, încercați l repede. Dragii mei, nu, nu putem să, ne, uh, să așteptăm progres și creștere spirituală din moment ce noi nu știm scripturile nici minimum, minimorum. Dacă există dezamăgire în biserici, dacă există plictis, dacă există atmosferă de apăsare, dacă există uh, probleme de tot felul, este pentru că noi nu ne știm identitatea, nu știm cine suntem, nu știm cine este El mai întâi, nu știm cine este Dumnezeu, cine este Domnul și cine suntem noi. Uitați aici să descoperi și că Dumnezeu vrea să-mi descopere taine. Mirele vrea să șoptească taine Miresei. Unde dacă Mireasa este cu urechile astupate? Unde dacă Mireasa este pe coclauri și își vede de ale ei? Când Mirele vrea să se întâlnească în fiecare dimineață cu Mireasa Lui, vrea să se întâlnească cu tine, vrea să stea de vorbă, vrea să se întâlnească precum cu Adam în răcoarea dimineții. Când erau în urmă cu un an problemele cu tot felul de mișcări care au fost prin bisericii noastre, eu am zis la un moment dat unui prieten, mâine mă duc la profet și a trebuie să zice ce ai înnebunit? Zici, da, nu, mă duc la profet, mâine dimineață mă întâlnesc cu profetul. Moise a zis să va ridica un profet mai mare decât mine, eu în fiecare dimineață mă duc la profet și credeți că trebuie să mă duc la profet ca să aflu unde să parchez mașina? Mă duc la profet ca să aflu tot felul de descoperiri. Nu, el descoperă în fiecare dimineață. În fiecare dimineață profetul te așteaptă la masa din sufragerie, cu scriptura deschisă. Nu, mai te duci să te întâlnești cu el. Ignoranța biblică, ucenicul ignorant vine râvnitor, este în focurile din tâi, dorește, vine la catecheză, soarbe, tot ce este scriptură, după care peste câțiva în 2 sau 3 ani se depune praful pe Biblia lui. Ignoranța așa în spiritual, sunt mici. Dar obraznici, puși pe șotii în clădirea Dumnezeului Celui Viu. Al doilea, al doilea personaj este pofticiosul Guralit. Cred că i-ați întâlnit pe șantier. Are pachet și el de acasă, dar tot timpul poftește la salamul celuilalt. Și tot timpul vorbește cât este masa, el își... E foarte bun povestitor, nu muncește nici el, dar nu-i lasă nici pe alții să muncească și totul plin de putregai pe dinăuntru. Știe cele mai bune bancuri, știe cele mai bune glume proaste Își povestește toate aventurile cu toate fătucile din târg Și se laudă și a fost și acolo unde n-a fost Dragii mei, el este acel personaj care este cu totul cuprins Și n-a scăpat de ritmul de afară Nu poți să-l pui în ritmul de șantier Șantierul are un anumit ritm al lui Nu e la discotecă Deci nu poți să mergi cu roaba așa cum dansezi rap nu-i așa? Există ritmuri diferite există un anumit zgomot de șantier și un anumit zgomot al lumii cred că majoritatea dintre noi s-a scălătorit cu trenul oricât de bune ar fi vagoanele făcute la Arad, totuși când te dai jos în gară după ce ai mers 12 ore de la Oradea până la Iar, spre exemplu, când te dai jos pe peron până când ajung la mama acasă, tot așa îmi face și ficatul și pancreasul, te gândim. De ce? Rămâne un anumit rit. Deci noi când venim din lume rămâne un anumit rit în noi Un ritm al poftelor Un ritm al gândirii Anumite apucături Și de asta când vii ieși din apa baptisterului Zici gata și glumesc frații Și care nu te băga în apa că e plin de păcate nu, nu, nu, nu, nu, aia nu este o spălătură Din tinăciunile trupești Și nici măcar n-ai lăsat acolo toate păcatele Când ai ieșit din apa baptisterului Ești proaspăt, curat și cu aceeași fire pământească Care era în ritmul care este din lume, ți-a rămas încă în urechi, și ritmul care face, te gândești, te din lumea de afară, este încă în biserică. Dacă îl neglijești, dacă nu lupți împotriva Firei Pământești, dacă nu citești ce spune Apostolul Pavel, că Firea Pământească și Duhul sunt potrivite unii altora, de aceea nu mai puteți să faci tot ce voiți Adică tu vrei ceva. Vrei, poftele în tine încă sunt foarte vii. Tu vrei ceva, dar nu poți face. De ce? Pentru că în tine locuiește Duhul. Iată ce spune Scriptura. În doi, de la unul în continuare. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați o după, ascultați, după mersul lumii acestea, după ritmul lumii acestea, după Domnul Puterii văzdugului a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți o când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai ca și ceilalți. La și ceilalți Există în bisericile noastre oameni care s-au botezat Dar au rămas pe dinăuntru plin de putregaiul lumii Și cu același apetit pentru lucrurile lumii Și în momentul când stăm să decidem lucruri pentru bunul mers al bisericii Se ridică aceștia care au și tupeu Și care încearcă să acomodeze biserica la lumesc și la biserică. De asta ne-am trezit cu slujbe bisericești care seamănă mai degrabă a cu totul altceva, a spectacole lumești. De asta ne-am trezit în biserică cu tot felul de apucături și cu tot felul de uh, orânduieli care sunt cu totul străine de credința care a făcut ca bisericile acestea să umple. Nu? Cum vă explicați, vă rog, următorul lucru? Că după câțiva ani în care există foarte multă Agitație în jurul unor biserici proaspăt plantate. După 2, 3, 4, 5 ani, oamenii încep să se lenevească și nu le mai place. Dacă le pui tobe, se satură și de tobe. Dacă le pui lumină, se satură și de lumină. Dacă le pui stradă, se satură și de aia. Dacă le pui trupă de laudă și închinare, și aia este. Și tot timpul vor altceva. Este o goliciune spirituală care nu poate fi umplută cu schimbarea liturgiei. Poftele firii pământești nu pot fi împlinite decât cu fire pământească. Dorința după Duhul nu poate fi decât cu Duhul Sfânt. Acolo unde este, nu este Duhul Sfânt, spunea Tozer, acolo avem nevoie de tot mai mult entertainment, tot mai multe distracții, tot mai multă agitație. cineva va întreba, frate, și totuși acum, dacă nu facem și lucrurile astea, cum să umplem totuși biserici? Și vă dau eu o idee. Anunțați pe duminica viitoare să debere gratis. Va fi plin. Pentru că dacă dai firii pământești, vei avea oameni cu firea pământească. Anunțați tot felul de lucruri, faceți un campionat de ping-pong duminica și vor veni oameni pasionați de ping-pong. Pentru că lucrurile pe care le vânturi pe la nasul oamenilor, aceia vor atrage oamenii. Al treilea personaj este activistul lăudăros. E plin de mușchi. Se hrănește numai cu Red Bull și Power Horse. Muncește și nu se mai oprește, este tot timpul agitat, dar în depresie. Este cel care spune, băi, frate, eu am pus geamurile termopan la biserică așa că, și parcă aștept să spună că are deja un loc în rai pentru chestia asta. Dragii mei, hărnicia, hărnicia în biserică nu este neapărat și spirituală. Faptul că cineva umblă ca musca fără cap, cum spun Oltenii, dintr-o parte în alta, asta, nu înseamnă că este și harnic în lucrarea Domnului. Asta înseamnă doar că este activist. Activismul spiritual poate distruge. Iată ce spune Scriptura în 2 de la 8 la 10. și prin har a fost... Mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Ferească Dumnezeu ca cineva să creadă că dacă El a sponsorizat becurile la biserică sau și-a plătit scaunele, are loc în oglindă, are loc și în cer. Aceasta este mentalitatea țării în care avem o religie majoritară Unde dacă intrați într-o biserică ortodoxă Să vedeți că sunt plătite scaune și este plătit de, și ctitorii apar pe peretele acelea întotdeauna Este un circuit anume care se face prin interior Și ctitorii apar întotdeauna pe peretele opus altarului Ei, în momentul, Asta este concepția În momentul când ți-ai plătit scaunul din biserică Și ai devenit unul dintre ctitorii mai mici și ai ctitorisit biserică Atunci ți-ai plătit și locul în rai Scriptura ne spune că intrarea în rai este prin har, nu prin plată. De aceea, dacă vrei să distrugi lucrarea spirituală a, biserică, a bisericii, vină cu această concepție și cu un activism deșanțat care poate să distrugă. Știți că este o vorbă mai rău decât un, un om care este uh, prost, este un prost har. În momentul când acela mai are și inițiativă și se mai apucă, atunci face numai rău. El nu ascultă de nimeni, nu stă sub autoritate, dar are idei, ceea ce este foarte rău. De aceea avem acum în țară, din păcate, catedrale zidite din Moloz, cu zeci și sute de locuri și cu clădiri enorme, și de-abia găsești niște pâlcuri așa, bisericuța adevărată al Lui Dumnezeu este chircită și smochinită în câteva grupuscule. Este atât de deprimant să vezi, să intri într-o biserică în aceasta care are 300 de locuri. Zic, dar ce ați făcut așa biserică? Și am făcut-o prin credință. Nu ați făcut-o prin conștiință. Am făcut-o prin credință și aici 30 de oameni. Dragii mei, -aștept să aștept răsplata al Lui Dumnezeu pentru un lucru ca asta este curată dovadă de prostie. Dumnezeu nu așa lucrează. Dacă vă uitați în Scripturi, Dumnezeu și-a zidit întotdeauna, și întotdeauna biserica din pietre vii, nu a zidit întâi biserica din pietrele uh, acestea de Moloz. Al patrulea personaj este fitilistul încruntat. Fitilistul umblă cu roaba de mortar, bombăne, tot timpul este supărat pe cineva și pe ceva și chiar dacă îi zise lui, tot timpul îi, îi folgeră și tună. Se oprește la unul când vine cu roaba goală și aruncă o vorbă, se duce cu roaba la celălalt și aruncă altă vorbă, spun spune și ce-a spus el despre tine? Și tot timpul bagă fitile. Știți despre pe cine vorbesc, da? Bârfitorul din biserică. Eu tot timpul uh, zice, ai auzit, dragă? Ai auzit, Nu N-ai auzit să spun eu. Nu știu dacă dezideratul de a uni... Într-o singură religie creștină Toate denominațiile creștine Într-o singură religie creștină Este un obiectiv realist Eu nu sunt un ecumenist din convingere Dar poate ar trebui să ne deschidem urechea La ce spune Duhul lui Dumnezeu Și exact ceea ce am citit De la 13 la 22 Din 13 la 22 Vedem că scopul lui Hristos Este să facă din doi care erau învrăjmățiți Să facă una Dragii mei, calvarul a existat și sângele a curs pentru unitate. Domnul Isus s-a sacrificat nu ca noi să ne intrăm în conflicte minore, de orgoli și de tot felul de mizerii și tot felul să ne aruncăm, tot felul de calificative și epitete a altora. Domnul Isus, Hristos s-a sacrificat pe cruce ca eu tău să fie sacrificat și omorât. Dacă ai venit în biserică și vrei să-ți păstrezi poleții, vrei să-ți păstrezi titlurile, vrei să-ți doctoratele, vrei să-ți păstrezi cinstea pe care ai avut-o în lume, nimeni e în locul greșit. Cum spunea cineva la picioarele crucii, totul, toată, tot pământul este egal. Acolo nu mai există intelectual și muncitor. Acolo nu mai există domnul profesor și uh, bietul cătuși. Nu. Acolo suntem toți una în Hristos. Nu mai este nici schit, nu mai este nici elen, nu mai este nici udeu, nu mai este nici rob, nu mai este nici slobot. Multe din conflictele din biserică vin prin aceste... Uh, aceste... Uh, Bârfulițe, vorbe, disprețuieri, vorbe pe care le aruncăm unii despre alții. Micile noastre zavisti și conflicte mănâncă ca un cancer trupul bisericii și distrug templul lui Dumnezeu. Cât aș putea să vă mai spun aici la acest capitol cât de mult rău, cât de mult rău face lipsa de dragoste în biserică. Dragostea creștină este o dragoste care nu... Și aici o lecție și pentru tineri. Dragostea creștină nu uh, face fluturi în stomac și nu transpiră palmele. Dragostea creștină este un act de mare curaj. Dragostea creștină, pe care o avem și în biserică și pe care o avem și în căsătorie, este dragostea care, ce face? Acoperă totul. Acoperă. Nu înseamnă că acolo nu este. Înseamnă că e gaură de acoperit. Deci dacă este de acoperit, deja acoperă totul. Acoperă totul, crede totul. Nădăjduiește în schimbarea celorlalți Și până la urma, urmă, dacă e dragoste, suferă totul Asta înseamnă că există pricină de suferință În biserică, dacă vrei să, să nimerești într-un loc În care într-adevăr să suferi de la cei care ți cei mai apropiați Biserica este locul potrivit în care poți să suferi Biserica este locul potrivit în care poți să fii dezamăgit Biserica este locul potrivit în care descoperi Latura firească și lumească a celor care sunt frați Când aud chestii din astea nu mai vin la biserică că sunt dezamăgiți. Zici ești dezamăgit? Păi ăștia care se pretind pocăiți sunt așa de pe. Dacă de asta se duc la biserică Biserica este un restaurant pentru flămânzi Biserica este un spital, cum spunea Augustin Pentru cei care sunt bolnavi Noi venim acolo să ne vindecăm De ipocrizie De ce mai vin la biserică? Să fiu suportat Vin la biserică ca dumneavoastră să mă suportați Cu toate nenorocirile care sunt în viața mea și sunt că eu nu mai văd, vin la biserică ca cineva să arate cu dește, uite că ești mândru și trebuie să mă pocăiesc, că dacă aș sta singur acasă, la... zice și ce bine am petrecut duminica dimineață, nu mai necăjit nimeni, n am irosit nimeni lângă mine, am fost așa de confortabil, am mâncat pufuleț și am ascultat la de vocea Evangheliei am avut o părtășie extraordinară cu mine însumi, dragii mei acest fel de comportament este un lucru care apare din ce în ce mai des Mai ales în orașele astea unde avem radio, voce, evanghelie 24 de ore Cum este la, la... de apare din ce în ce mai des Oamenii sunt confortabili și zice, Am ascultat și eu în sfârșit o predică bună la televizor Pe Televizorul nu-ți va spune niciodată Că nu te cunoaște personal și nici predicatorul de acolo Cum ești de fapt Dar aici te întâlnești Ești legătura trupului vie Niciodată biserica virtuală nu va putea Nici blogurile, nici forumurile religioase Nimeni altcineva nu va putea să înlocuiască Întâlnirea față către fața crevincioșilor Întâlnirea față către față în care stăm la părtășie Cântăm împreună, plângem împreună Ne rugăm unii pentru ceilalți pe nume Al cincilea personaj este introvertul Taciturn El este primul dintre personajele noastre Care muncește cu adevărat Trage ta Tace toată ziua și nu îl interesează. La masă mestică repede mâncarea și s-apucă primul. El este primul care începe, dă drumul la betonieră. Și nu zice absolut nimic. Dacă îl întrebi, ce mai face și te interesează? Te interesează. Rupe complet comunicarea uh, cu ceilalți. Uh, Taci nu pentru că are multe poveri, ci pentru că este foarte gol pe dinăuntru. Dacă citiți în Efesen 3, de la 14 la 20, Uh, acolo uh, apostolul Pavel vorbește despre un concept atât de uh, puțin clarificat în teologia noastră Omul din lăuntru Așa încât să locuiască în inimile voastre prin credință Să puteți pricepe în omul din lăuntru Cu toți ființii care este lărângimea, lungimea, adâncimea și înălțimea Și voi reveni la acest text Din păcate, în în bisericile noastre este foarte puțin accentuată ideea disciplinei spirituale personale a fiecărui acasă. Au venit prin anii 80-90 niște americani care ne-au învățat cum se face QT. Așa știu, eu am întrebat și eu ce e aia? Quiet time. Timpul de părtășie. Și atunci am învățat împreună de la ei ce înseamnă să stai cu Biblia deschisă, cu un carnețel, să citești în fiecare zi, să te hrănești din cuvânt, să-ți notezi ideile, să-ți notezi ce Dumnezeu ți-a spus. Dragii mei, vă întreb cum să nu fim goi pe din nou într-o seară, cu familia nu citim, la biserică nu ne aducem scripturile, că oricum se proiectează, și dimineața suntem prea grăbiți, că ne ia valul zice lasă că îmi o casetă cu un predicator, și acolo, cât stau un trafic, îmi fac timpul de și Nimic nu se poate compara cu timpul pe care l-ai în răcoarea dimineții Imediat după ce te-ai trezit, ți-ai deschis scripturile, te-ai așezat pe genunchi Și în zilele acestea din urmă am revenit la un obicei pe care l-am lăsat în perioada adolescenței De a citi împreună cu soția Biblia în genunchi Ca atunci sigur n în genunchi Citești Biblia dimineața Că știți cum, suntem în hipoglicemie, nu ți-ai băut cafeaua și lasă că mă pun la rugat și... Te trezești că ai adormit sau te rogi Și lasă că mă rog așa culcat Și te trezești că te gândești Că n-ai schimbat uleiul la mașină Că n-ai făcut o grămadă de alte lucruri Și te răvești Când citești Biblia în genunchi Poziția corpului te obligă Să te concentrezi, să te focalizezi Ei, Aceasta te îmbogățește pe dinăuntru Psalmistul spune Paharul meu este plin de dă peste el și samaritencii i s-a profețit și, și a fost asemănată cu un izvor care țâșnește și ca o fântână care țâșnește spre viața veșnică. Este ca un șuvoi exploziv care mătură pe ceilalți împrejur și nevălește peste ei cu viața veșnică. În momentul când se întâlnesc apropiații tăi cu tine, fie dimineața când te întâlnești copiii, fie că, când se te, te colegi la serviciu, n-ar trebui să întâlnească un morocănos care e nervos că s-a trezit ci cineva care vine din prezența Domnului, Dumnezeu ca Moise și față îi strălucește de bucuria prezenței lui. Așa putem să fim noi, cum spunea Francis de Assisi, să fim și propovădește Evanghelia și dacă trebuie mai folosește și cuvinte. Că prezența ta ar trebui să fie de ajuns, ar trebui să fie o ar trebui ca oamenilor să le lasă gura apă. Când vă zice, ai o bucurie extraordinară, de unde vine? Și atunci să-i arăți, din timpul meu de întâlnire, cu Dumnezeu. Deci altfel vei fi din ce în ce mai gol spiritual, din ce în ce mai uscat și smotinic Și sufletul se va usca în tine și nu vorbești pentru că nu ai ce spune Altfel cuvântul Domnului explodează din tine Unul dintre, dintre personajele pe care le-am admirat foarte mult a fost bunica soției O femeie fără niciun fel de școală A învățat să citească pe Biblie și pentru la, la bătrânițe nu mai vedea, dar îi punea pe copii să îi citească și memora uh, copii și apoi nepoți. Îi punea să citească și memora scripturile. Femeia asta să începea la jumătate dimineața să meargă, avea 2 km până la biserică și la fiecare poartă se oprea și le spunea din cuvântul Domnului și le spunea celor de acolo, știți că în Oltenia, așa să, ca să te vadă lumea că nu mungești duminica, unul cumva încalci regula bisericii și se steau la pelaviță, la poartă. Și la fiecare de acum, când o vedeau de la două, trei porți, unii fugeau știa ce așteaptă. Și zicea, Hai cu mine la biserică, Maică, hai. Și le spunea la fiecare. Deci, biserica începea la nouă și o oră jumătate, ea călătorea și le spunea: Nu s-a pocăit nimeni în timpul vieții ei. nici unul n-a venit la biserică. La mormântarea ei, 11 oameni. S-a dublat numărul bisericii. Erau 11 și mai venit 11, s-a dublat numărul bisericii la mormântare ei Și asta boceau femeile din sat mărioară maică, mărioară, maică, cine ne mai spune nouă din Biblie? Asta înseamnă să ai plinătate spirituală Atunci nu-ți mai poate ce agora, zice, Ia, eu tacă n-am carte eu că nu știu Nu taci că nu știi și că ai carte Taci pentru că nu ai carte de -aia. Ai Biblie, acum avem Biblie pentru toți Și pentru copiii nenăscuți avem Biblie în casă Dar toate sunt pline de praf Nu spui pentru că nu ai cartea care trebuie În minte și în gură Ca să poată exploda Cuvântul Al șaselea Personajul este Leneșul Este frate cu ucenicul ignorant și văr cu taciturnul Leneșul la fel ca și primul știi toate ascunzișurile și cum se întâmpla la cu gânia și erau țevile ale de încălzire, acolo se jucau table, acolo se juca șah, acolo puteai învăța foarte multe lucruri. Toți strungarii erau acolo toată ziua și era ca aia. Ei să fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim. Dragii mei, există o lenevie spirituală care ne-a apucat în ultimul timp. Este o stare în bisericii noastre pe care o aș numi eu o, o sictirială specific baptistă. Celelalte culte parcă totuși mai automotivează, mai autodetermină, mai, auto mai cântă mai tare, mai... dar la noi este așa o sictireală și o apăsare. Și deci asta este generală. Să știți, nu trebuie să vă simțiți dumneavoastră vinovați neapărat cu la dumneavoastră să se întâmplă. Este generală, toată țara. De unde, de, de, de, să le aduci, Billy Graham să l aduci, tot așa. Păcat într-o stare de anestezie. E, dacă ne uităm în Efeseni 4, de la 7 la 15, poate că descoperim câte ceva. Iată ce ne spune aici. Dar fiecare dintre noi, harul i a fost dat după măsura darului lui Hristos De aceea, i se spus S-a suit sus, a luat o bia și a adus darul oamenilor. Și acest s-a suit ce însemnează? Că înainte se făcoruiți în părțile mai de jos ale pământului și cel ce s-a bucurit este acela cu cel ce s-a suit mai sus de toate lucrurile, ca să umple toate lucrurile și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alți păstori, învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire. Da? Pentru zivirea trupului Lui Hristos și a observat care e obiectivul, până vom adunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de o mare, la plinătatea, la satura plinătății Lui Dumnezeu, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice fel de învățătură prin picănia oamenilor, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Isus Hristos. Amin. Asta vorbește despre hărnicie, vorbește despre daruri spirituale care trebuie aplicate în biserică. Unde sunt darurile eficiente în biserică? Unde sunt darurile pentru care ne hărnicim? Și de ce nu ne practicăm darurile? Nu pentru că nu le avem. Convingerea mea intimă și aș putea da cu semnătură pentru asta este că fiecare dintre dumneavoastră are un dar. Numai nu-l folosește, este îngropat în ștergar. De ce nu-l folosim? Că nu avem timp și E aici este și o problemă. Nu avem noi timp acum să discutăm. Este uh, perversiunea asta a, a gândirii noastre că considerăm că darurile sunt numai aici. Dacă vii în față, ai dar. Dacă spui poezie, ai dar. Dacă faci un lucru spectaculos. Deci darurile se practică, observați de la treapta asta în sus. Uh, greșit lucru. Greșit lucru. Dacă studiați problema darurilor în scripturi, vedeți că darurile. există tot ceea ce dă viață bisericii prin închieturi. Tot ceea ce face ca biserica să se maturizeze Să crească dar spiritual poate... există, există la noi în biserică O soră care are darul de la telefoane. Dar telefoane De aia telefoane de încurajare Dă telefon și spune Frate păstor, mă rog pentru dumneavoastră Bun. Să știți că mă rog pentru dumneavoastră Clam Frate din comitul să știți că mă rog pentru dumneavoastră Clam, am auzit că sunteți în spital Așa e? Așa e Da, să știți că mă rog pentru dumneavoastră Este un dar, extraordinar, nu se vede Dar dă viață bisericii Dă zidire de creștere, te ajută ca biserica să funcționeze numai duminica. Am zicem că darurile sunt numai duminica, te ajută să funcționezi luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, când este cel mai greu de funcționat ca biserică. Că asta este biserica. Biserica se răspândește pe străzi și merge acasă, și merge la apartamente, și merge la case. Și biserica are tot felul de nevoi. Biserica are nevoie de tăiat lemne. Biserica are pensionari care nu se pot deplasa Biserica are nevoie de o soră care este oarbă Și care trebuie luată cu mașina și trebuie dusă la dentist Asta este biserica Pe unde sunt darurile spirituale? Și mai este un lucru pe care noi îl înțelegem prost Și anume că darurile acestea L-a costat pe Domnul ridicarea pe cruce Și descensiunea în mormânt Nu înțelegem prețul care a fost plătit Ca el să ia robia roabă Și să aducă daruri oamenilor Darurile au fost plătite cu sânge Și faptul că nu plătești timpul pentru a-ți darurile Arunci o care asupra Sângelui Lui Hristos, disprezuiești prețul, îl jignești pe Domnul Iisus Hristos care a făcut această ridicare și coborâre, ridicare la cruce și coborâre în mormânt ca să aducă daruri bisericii, ca să-și cadorisească mireasa. Mirele s-a întins pe cruce ca să facă cele mai depreț și a, a, a răsturnat toată coruța cu daruri în biserică și toate sunt aici, anum, sunt nepracticate. Pentru că le înțelegem greșit, și înțelege greșit prețul care a fost plătit pentru ele. Al șaptelea personaj este în împietrit. Le-a văzut și le-a făcut pe toate. Din nou, ca și celălalt guraliv, este și el foarte... Povestește toate murdările și necurățile fără musterări de cojet. Nu se oprește nici când trec doamne prin apropiere. Uh, Efeseni 4 de la 17 la 23 ne descrie starea lui iată dar ce spun și mărturisesc Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată Fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței În care se află în urma împietrinilor lor Ei și-au pierdut orice pic de simțire Dragii mei Aici nu vorbește despre păgâni Aici vorbește despre cei care se pretind credincios. Știți că există o expresie pe care tot apostolul o folosește și spune fiarele din Efes. Adică de aici, din biserică. Despre desfrânare și de oameni care tăiesc ca păgânii se vorbește despre cei cu bilete membrale în regulă. Despre cei care sunt înmatriculați în biserică. Despre cei care cred, liniștiți, că mărșăluiesc glorios către ceruri Dar ei sunt niște curvari și niște păgâni Și trăiesc precum păgânii în nesimțirea gândurilor lor Și au pierdut orice și s-au dedat al desfrânare Și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necolăție Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos și toată aceasta uh, uh, se uh, merge în capitolul 5 spune Curvia sau orice fel de necurăție, lăcumia de -a vor, uh, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se, cuvine, cum se cuvine unor sfinți. Și să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, pentru că asta arată starea inimii. Și din cauza stării inimii vei ajunge la starea de fapt, a ta. Ceea ce -ți este în starea inimii și iese printr-o glumă porcoasă, la un moment dat se va transforma în acțiune. dă numai timp. De aceea, în momentul când între să se un tânăr și în excursii și în misiuni, spune tot felul de glume porcoase, dăm timp, lasă-mă să privesc 20 de ani înainte în viața lui și spun, sigur va deveni un curvar. Și sigur va strica destine. Și sigur va strica familie. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care se închinător la idor, nu are parte de moștinire în lui Hristos și al Lui Dumnezeu, punct, adică te mănâncă iadul, chiar dacă e trecut prin Baptister chiar dacă ești baptist cu numele. Te mănâncă iadul. Vedeți, dragii mei, păcatele acestei imoralității, din păcate, ne mănâncă biserica. Discutam cu un grup de păstori și, făcând o evaluare, pornind de la unele statistici care ne vin din uh, Statele Unite, între, și îmi pare rău că sunt copii de față, n aș vrea să-i descurajez, dar între tineri, statisticile sunt înfiorătoare, îngrijorătoare în privința imoralității. Pardon, între tinerii credincioși evanghelici. Și părerea mea este că noi nu suntem departe de ei, suntem la tâlpile lor. Situația dezastroasă a moralității societății din prejurul nostru își găsește loc să se strecoare în biserică. Vreau chiar credeți că este o fractură așa de mare Între ceea ce fac copiii noștri la școală Ceea ce aud la școală Ceea ce sunt îndemnați de colegilor la școală să facă Și în momentul când vin să cântem corul în biserică Sau când participă la activități Sunt aceiași copii Când ați circulat ultima oară Pe holul unei școli generale Clasele 5-8 Într-o pauză Sodoma și Gomora? Dragii mei, dacă ar fi să întorc acum viața cu 12 ani în urmă, nu mi-aș mai da copiii la școală. Îi dăm pe mâna diavolului. Spune ei și cum vor fi lumină? Nu ei sunt chemați lumină, noi suntem chemați să fi Este ca și cum ai scoate o plantă mică și o scoți în ger. În loc să o puim pe pinieră să crească și când este matură să o scoți acolo Nu noi suntem chemați să fim sare și lumina lumii Nu copiii noștri sunt chemați, copiii noștri sunt chemați să fie protejați Noi ca să scăpăm de ei, îi dăm la grădiniță de la 3 ani Îi dăm după aia la școli și îi dăm pe mâna unor învățătoare Care în viața lor nici nu au schimbat, măcar un pampers în viața lor Nu știu cum să crește un copil Dar noi, asta e, ducă doamna, că știe ea ce să le spună Nu știe, este incompetentă și nu există mamă incompetentă. Educatoare și învățătoare incompetente există, dar mamă incompetentă nu există. Dacă ar fi să întorc ani înapoi, aș face homeschooling copiii noștri. Nu trebuie să ne mirăm de starea în care ajung tineri din ziua de astăzi, când, pornind de la cele mai mici vârste, li se inoculează în cap o falsă formă de libertate și idei care sunt cu totul străine. De educația pe care ei vor fi primit-o vreodată acasă Hai să presupunem în cel mai bun caz Și mă fac o paranteză Să-ar putea să depășesc cu două-trei două, minute Să presupunem că ești un părinte model Să presupunem Să presupunem că părinte model Te rogi cu el dimineața înainte de a pleca Să presupune. Deși nu e adevărat în multe familii de credincioși Să presupune. Să presupunem că seara îl la cititul Scripturii Și citești Biblia cu el Să presupunem în multe familii nu e așa. Dacă ar un marțian într-o casă de oameni, ar zice că toți suntem idioți. Stăm patru sau cinci persoane în fața unei sticle care se numește televizor și stăm și ne uităm absolut ca stupizi. Ne, ne uh, uh, uh, soarbe creierii prin fereastra aceea și s-au uitat la noi și ziunea. o oră. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ore Uneori stai că lasă că urmează un film Bun, lasă că urmează un talk show Lasă că să vedem ce face acum băsesc Lasă să vedem ce spune CTP, Popescu și așa Mai departe și tot trebuie să stai, să stai, să stai Să presupunem totuși că în cel mai bun caz ești un părinte model Și petreci seara cel puțin jumătate De oră cu el citindu-i din scriptură Povestindu-i și rugându-te cu el Să presupunem Deci în total tu ai petrecut cu el o oră jumătate da? Și când a stat la școală 6 ore, 7 ore. Ei se adună, dragii mei. Și plătim chitanțele mai încolo. Desfrânare, lăcomie, necurăție, minciună, pofte înșelătoare, amărăciune, iuțime, mânie, strigare, răutate, furturi, cuvinte stricate, toate sunt enumerate într-o avalanșă care curge pe capitolul 5. Citiți acasă, vă rog, Efesim 5, 3 la 5 și Efesim 4, 29 la 30. Al optelea este hoțul mincinos. Hoțul mincinos. Dacă sunt trei șuruburi pentru motala o piesă, două dispar. Le-a luat. Păi poate trebuie acasă. Mai țineți minte cum era în întreprinderile Ceaușescu. Veneau oamenii săltând la servici și plecau așa, parcă halatele dintr-o dată căpătaseră greutate. Orice șurubel, orice pilă, orice... Lasă-i, poate trebuie acasă. A spus cineva că cadourile și sponsorizările din anii 90 și ajutoarele care au venit au făcut rău bisericii. Nu. nu, nu, nu. Au scos numai mizeria din noi. Hoția și minciuna sunt surori bune, siameze, nu se zispar niciodată. Și după ele vine agresivitatea. Când îl confrunți, este agresiv. Dragii mei, certuri zavisti, mâncărim și jale a fost în urma descoperirii înșelătorilor care s-au făcut la construcții de biserici. Unii s-au mutat în alte părți, încercând să-și dosarul și au luat-o de la capăt. Și aceste lucruri, hoția, minciuna, agresivitatea, rod bisericii. Și o citiți pe SEN 4, de la 24 la 28. Vă îmbrăcați în omul ce nu a făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprehănire și sânțenie pe care o dă numai adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Poți începe cu o minciunică chiar dimineața să Te-ai cu sora, zice: "Vai, soră, ce bine ești stă. Și după aia acasă să zici, arată ca o mătură." Te-a obligat cineva să faci complimente, nu? De aceea fiecare să spună soră. Vopseaua care: "Nu, oh, stă bine, da, să așa, așa e mai bine." Ai putea să faci asta fiecare să în cele mai mărunte lucruri. Spuneți-vă adevărul. Al noului este palavragiul prietenos. Proast întovărășire. este prietenos, dar nu-i prieten. Te salută, creștinește, dar nu-i frate. Pare luminos, dar este întuneric. Te va îndemna la nesupunere și rebeliune. Este miros cu șefii, dacă sunt membri din comitet sau pastorul, și cu cei puși în autoritate, dar de fapt n-ascultă pe nimeni. Și te va îndemna la neascultare. Întovărășirea la bârfă și Distruge distruge a frățească. Dacă vă uitați în, în 5, 6 la 8, Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șerte, că din pricina acestor lucruri vine mânia Lui Dumnezeu peste oameni neascultători. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Există oameni în biserici la care nu trebuie să mergi în acasă. Te invită. Frate, știți ce ne-am gândit noi? Eu suntem aici un mic grup de inițiativă, am vrea să avem un ceai și niște prăjituri împreună și să vă explicăm noi cum să răsturnăm păstorii. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Acest gen de grupuri de inițiativă. Sunt jeg pe trupul Bisericii și Vigesos. Jeg, îi trebuie înlăturați. Zice, la fel de oameni și mai ales vin și cu tot felul de alte învățături. Dacă vin și cu alte învățături, le și nu te vin nici să le spui bună ziua. Apostolul Dragostei, fiți atenți aici, Apostolul Dragostei, Ioan, în 2 Ioan cu 10, spune, pe acest fel de oameni să nu-i primiți și nici măcar să nu le spuneți ziua bună. Cel mai bun lucru pentru un astfel de om care te trage și vrea să te tragă spre alte învățături, spre alte lucruri, este, uh, frate, ușa e acolo. Fate, dar cum n-ai dragoste? Nu, n-am. Nu, n-am, cazul ăsta n-am. Am dragoste să mă rog pentru tine, că duci în Dar nu am dragoste să stau de vorbă cu tine și mai ales nu am timp de pierdut. Palavragiu prietenos și ultimul al zecelea, care este și meșterul Manole, este în nemulțumit. Îi avansat, dar tot timpul nemulțumit. Mândria e pricină de cădere. Vrea să reușească cu orice preț, dar pe care îl ascultă. probabil, meșterul manuale din legenda românească ar trebui să facă niște cursuri de construcții ca să nu-i se mai prăbușească religia. El, să nu-i mai prăbușească asta, obiectul religiunii lui, mănăstirea. Dar religia lui mentală era, noi trebuie să facem ceva magic i un hocus-pocus, un abracadabra, ceva trebuie să se întâmple. Când trebuie să, totuși să plătească prețul și el hotărăște că trebuie să plătească prețul, nu are curaj să spună celor meșteri, auziți orice, dar pe nevastă mea nu. Nu decide el și nu vrea să decidă. Și începe să se roage la Dumnezeu, Doamne, dă o ploaie, te rog o prește. Doamne, dă... dar ai e femeie bărbată, trece și prin foc, prin spân și prin fum și ajungi. Există astfel de meșteri, manole în biserici noastre, care subestimează lupta spirituală. Efeseni 6, de la 10 la 20, ne spune de ce trebuie să ne înarmăm, cu ce trebuie să ne înarmăm, pentru că construcția în care suntem ne depășește pe fiecare dintre noi. Și bătălia în care suntem nu este o bătălie, este un război în toată regula. Și dacă este război, din pricina asta vor fi și victime. Din pricina asta va fi sânge pe pereți în biserică. Din pricina asta există excluderi, din pricina asta există oameni care au căzut. Biserica nu este roz bombon și nu este o realitate care să proiecteze de pe acum a raio. Biserica este plin teritoriu de luptă, mașină de tocat. Înțelegeți? Ei, asta nu pricepem noi spre biserică. La biserică zic că venim să așteptăm, să fie dragoste, să avem părtășie, să fie, ba nu, nu dulce părtășie. Nu-i deloc așa. Uitați-vă ce spune Efeseni pe ultimul capitol Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, că e război. Întăriți-vă în, în Domnul și în puterea tăriei Lui, ca unii care știm, ca unii care știm, că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci în văzduh. Există o bătălie care se petrece deasupra capetelor noastre. Dragii mei, aș vrea să căutați soluțiile acasă. Nu mai avem acum timp să împărtășim, dar soluțiile sunt aici dacă vă întoarceți din nou la Efeseni 3. De la 14 până la 21 este soluția pe care o oferă Scripturul. Este rugăciunea Apostolului Pavel. Este de fapt sfârșitul părții teoretice și după am început cu sfaturile practice din patru. Și acolo spune câteva lucruri. Dumnezeu ne-a dat o slavă bogată. Nu mai este cort peste care să, să, să coboare coloana de slavă, ci este templul lui Dumnezeu cu oameni, este biserica lui Hristos care are o slavă bogată. Dumnezeu ne-a dat slavă, dar nu mai în Hristos. Vedeți ce construiește aici, Pavel este o eclesiologie cristologică și o cristologie eclesiologizată, adică nu, se pot, nu pot fi una fără alta Unii îl vor numai pe Hristos fără biserică, dacă vrei numai pe Hristos fără biserică este un fel de hippie, păgân Dacă vrei biserică fără Hristos devii un fel de pontif, păgân Dacă vrei numai pe Domnul Isus fără biserică, vrei capul dar fără trup? Domnul Isus Hristos vine în biserică, de aceea ce spune aici este așa încât să locuiască în inimile voastre, prin credința în El, încât având rădăcina și temelia pusă în dragoste să puteți îți pricepe împreună cu toți sfinții, nu singuri vagabondând religios de unul singur, ci împreună cu toți sfinții, adică comunitari, să cunoașteți dragostea Lui Hristos, care dintre orice cunoștință, chiar și pe individuală, individual, care nu este atât de mare ca să, ca să nu ai nevoie de ceilalți. Și să puteți ajunge plin de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava unde? În biserică. Și în Hristos Isus. Din neam în neam. Amin. Vedeți? În biserică și în Hristos Iisus. Dragii mei, avem o slavă bogată, avem o putere în Duh, avem Hristos în noi nădejdea slavei, avem credință și dragoste în noi. Dacă pricepem împreună comunitar, cu Sfinții, plinătatea pe care Dumnezeu o dă în Hristos bisericii. Singur, e și dintre oameni. Un creștin singur, singur? spunea Ciprian, un un martir din secolul II, cred, spunea Ciprian, spunea, unus cristianus, nulus cristianus. Un creștin nu poate să fie creștin. Noi îl concepem, îl vedem și îl pricepem pe Hristos doar în biserică comunitar. De aceea, frați și surori, veniți la biserică. Aveți nevoie de biserică ca să puteți pricepe pe Hristos. Îl dorim pe Hristos prin biserică. Dorim biserica prin Hristos. Vrei numai biserica și un club de socializare? O, oh, nu, trebuie să te întâlnești cu Hristos. Vrei doar Hristos ca un prieten bun? O, oh, nu, trebuie să te întâlnești cu mireasa lui. S-o va prezenta imediat pe mireasa lui. Cu pete, cu zbârcituri, îmbătrânită, amărâtă în rele, dar pe care el o va transforma, așa cum te-a transformat pe tine prin nașterea din nou, o va transforma pe ea și o va chema la Marea Nuntă și pe noi cu toți împreună. Amin.